Hellig Jomfru Maria, jeg tro vi har faktisk løst koden og fått en episode uden knittring og ulyder. Så nå skal dere få øre episode 7 med vår gjestekaster, Jon Fredrik. Superpeek! 2-9, Mario! 599 US dollar. Jeg kan ikke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 ja, hallo, hallo! Det er Vi her igjen fra Supertech. Vi har en speciell gjest her i studio i dag. Joakim, han er på huttetur, så då har jeg med mig Jon Fredrik Åre, og en barndomskompis og god venn. Så kanske du har lyst til å fortelle litt om deg selv? Hallo, hallo, ja. Ja, først og fremst er det jo et privilegium å få, få være med på sånt, en sånn flott blogg som det her Ja, kringkastning mener du Jeg mener, mener, mener kringkastning, og ja. det er ikke første gangen jeg kommer til å ta feil Ja, husk vi snakker mest mulig norsk her i dette programmet Ok ja. Men ja, jo, det, er jo, det er jo kjekt å få invitere dig bort men Vi har jo hatt det på lister, eller på sendeplanen i en stund nå så jo kjekt at du, du omsider uh, kunne komme. Ja, jeg tror jo uh, retrogaming er uh, min type gaming. Ja, så denne, denne uka blir det mye tilbakeblikk. Mye nostalgi. Mye nostalgi, eller kostalgi, som vi liker å kalle det her. For du, Jon Fredrik, eller lytterne, vi kan kalle han Joffa. Det er det vi alle kaller han nå. Uh, du er ju så inte så upptatt av spelning nå for tiden? Nej, nej. Nej, jag är jag är med spill. Jeg uppvuxen med spel. Jag har ju genom hela barndomen tagt och eh haft typer maskiner og haft olika sammankomster. Ja. Altså det, det som har varit med spill for mig där har ju varit egentligen om att vara med goda vänner. Ja, med en social ting. Jeg har aldri vært så glad i å ta og sitte hjemme og spille, spille, spille, spille, spille, spille hjemme selv. Men det å samles, en god gjeng med, med kompiser og ja. spille spill, det er, har vært kanonkult. Vi kommer definitivt til å komme tilbake til dette med sosial spilling i uh, et senere segment. Men først og fremst, Jofa, hva er ditt første spill, mener jeg? Nei, jeg tror mitt aller første spilleminne, det, det, det er Lille Julaften. Det er Lille Julaften, og vi er sikkert i år 1992, kanskje. Ja. 1993. Hvor gammel var du da? Nei, øh, da er øh, jeg veldig ung. <laughs> <Det skal laughs> vi kan ha regninger en annen dag. <laughs> Men det jeg husker da, det var at jeg tok, og, øh, det var mitt på natta, og vi visste at julenissen skulle, skulle komme. Så midt på natta så husker jeg at jeg og min bror gikk ned trappa. Vi bodde i Rekkehuset, og så gikk vi ned i trappa. Ja. Så så vi at det, det var to skikkelser som satt ved siden av eh, tv Oj. Oi! Og, eh, på tv så foregikk det tydeligvis et eller annet. Mistenkelig. <laughs> mistenkelig. Ikke sånn TV-tusen-mistenkelig, eh, men... Eh. Nei, det var ikke så mistenkelig. Ja, det var ikke så, <laughs> så, så, så mistenkelig. Ja. Men så gikk vi, gikk vi da fem fremsted, og så så vi eh, at det faktisk var mine foreldre som sto der med en pistol. Oj. Det var den gode gamle eh, pistolen til eh, Nintendo 8-bit. Oi, oi, oi! Nintendo 8-bit, ja. Veldig bra. Det var jo Zapparen, den første konsolpakken eh, til Nintendo. Da fikk du med Mario og duckhunt og pistolen. Det helt fantastisk. Ja, og det er jo en super julegave for en kvær unge. Ikke sant? Ikke sant? Og, det, og der satt mine foreldre på, jula, på lille julaften, før vi i hele tatt hadde fått han, og spilte Duck konge? Så, så det er den første, og den eneste gangen jeg har sett de spille spill i det så å, var, da, de spilte Duck Hunt. Og de, de koset seg, eller? Nei, ja, jeg tror det. De hadde ikke hatt ut som de koset seg. De, de ble i hvert fall sendt i seng, så sånn var det med den saken. Ja, Då ja, fikk ikke spille. Nei, det var midt på natta. Det var midt på natta. <laughs> så det er liksom den første, på en måte, sånn opplevelsen For den tid så var det jo helst hos, um, hos uh, andre venner Jeg husker at jeg hadde venner som hadde Sega Mega Drive ja. Og, uh, nei, vad var den andre? Sega Master System Master System, og nice. Alex the Kid uh, Alex Kid var på Master System, det stemmer ja. Det jeg husker jeg veldig godt, men ja. det var liksom før uh, vi det hele tatt fikk det da Ja så så man alltså vad det mig huskar vi det var vi bytte lantspel och samlade alltså igen så hade det, det, da, ja. det der, på en så samlet og, samlet, så det spil som det stod där på något sätt. Så samlade samlades och spelades film efter skoltid. Ja, eh med detta i målspel det oss in eh, hos i hemme bort så var det ju väldigt strikt med vi kunde inte spela på vardagar för det hørte til helgen alltså sån Men eh, kunde dockor spela på vardager. Ja, ja. vi ja, vi vi, vi, kunne, vi, vi kunne det. Och och så borde vi egentligen sett så borde vi ju så varit hemma och studerat så, så altså skulle Det hade ja, ja. Men uh, enten vi hade lov eller inte så gjorde vi i alla fall det. Ja. Ja, uh. Och det med beindelsspelning eller Ja, det gjorde det, det gjorde det. Så det det blev, och så huskar jag, huskar det där Michael jackson spelet. Det var på på Sega det också. Sega Mega Drive. Ja, jeg tror jag. Katies spel, men dock hade ni inte Sega Mega Drive själv? Nej, nej, nej. Hur spelade du? Michael Jacksons spel? Det var också på Compuser på Lura. På Lura, ja. Ja. Ja, <laughs> ja, ja. men det det har det spelar ju bra. Ja, det var det. Ja. det, var det. Og Mark, og Mark Jackson nei, han, han var en skruddling, men uh, han uh, var en god artist også. Ja, han lagde god musikk. Ja, han lagde bra musikk. Det kan jo ellers i livet sitt, det, nei, det får man bare lure på. Altså. Ja, tok vi vel vite noe mer. Nei. nei. <laughs> um, men så har jeg et til spørsmål. Hva er det beste spelet du har spilt? Uh, det, det spillet som, uh, som jeg synes er aller best, eller det som vi har hatt aller mest moro med, det er uh, GoldenEye på m 64 Ja. Det er definitivt det som jeg har blitt brukt mest tid på Ja igjennom. Ja, konge. Det spilet så mye på sist uke, ja. uh, så lytterne vet jo en god del om GoldenEye. Men, uh, så du hadde en Nintendo 64 Jag och mina bröder hade en Nintendo 64. Okay, ja. Det var dese uh, en del då. Jag tror det. Ja. ja. Och hade tre de, kontrollere. Ja, vi hade det. Vi hade det. Eh uh, och och ja, vi spelade till det var jo helt helt helt konge. Det var väldigt engagerande og skatte mycket liv. Vem, var det så vant då? Nei, altså, jeg mener jo at jeg var best da, <laughs> selv om ikke skålen tilsa det da, men, men, men, men nei, jeg har brødre som er bedre enn meg i spill, og det har de alltid vært, og det tror jeg det alltid kommer mig. meg. Ja, nei, men det sier jeg ikke til dem. Nei, nei, selvfølgelig Om ikke de hører på dette da, da vet de jo de endelig. Ja, men det er jeg som er sjef, og det er som er bäst. <laughs> ok, veldig blått. Takk for den, Jofa. Då uh, går vi videre til neste segment, som er uh, i Kostalgierna. Yes, yes, yes. Jeg mener ja, ja, ja. <laughs> Oi, for han bomåt. Jeg mener ja, ja, ja. Da er vi i, i uh, Kostalgierna, og... Dette er et segment jeg har gledet meg lenge til. For nå skal Juffa snakke om laning. Noe vi gjorde mye av i vår ungdomstid. Absolutt. Absolutt. Eh, og jeg må jo bare bemerke at vi var tidlig jude der. Eh, Det var vi. Ja, jeg og Juffa regnte oss frem til cirka året nå nettopp. Og jeg vil si at vi, vi var et hestehode foran, resten av samfunnet Vi var det, og det var eh, og folk ante jo ikke hva vi holdt på med vi drev og flyttet på datamaskiner og flyttet inn eh, sammen masse ledninger og, og vi hade alltid problem problemer det var alltid tog alltid si, vi brukte säkert 70 av tiden på att fixa problem. Ja. Men de att det 30, 30 vi grejde att få det spilling på, det var värt det altså. Det var guld. Det var helt fantastisk Men uh, Lars tar det helt förbynnson av. Jag vill säga si att idén med landing, det kom fra dig. Ja, eller jag husker alltså att min svärmor fortalt om om, om dette, en påskdag. Ja, og han bodde ikke i Svänger då. Och och eh han fick eh, eh, eh, eh de andra det att eh, vi tar jo alle allrö et nätverkskort och eh, så tar vi och installerar det själva och så tar vi och prövar. Vi hade prövat oss allredede eh allredede eh med eh och spilla duk med to maskiner. Med kabel. Ja, det var jo, var det i kyrke, eller var det privat? Ja, kanskje det kan være at det var i kyrke også. Altså. <laughs> jeg husker en god del Delta Force i det der Gausen-kyrke. Riktig. Hva faen? <laughs> ja, flott. <laughs> <men>, Grivlig en ungdomstilbud. <laughs> ja, jeg tror dette var faktisk ut for arbeidstiden. Ja, og ingen av oss ble kriminelle, så det funket jo så det var jo det var, det var bra. Men nå, nå var det snakk om mer enn to. Nå var det to, nå vi liksom gå liksom, nå skulle vi lage vårt eget eh, local area nettverk. Ja. Eh, og vi hadde investert, eh, vi hadde ikke så mye penger på den tiden, så vi hadde investert avispengene våre og konfpengene våre på nettverkskort. Kabler, koakskabler, og eh uh, T-plugger og terminaler. <laughs> Men hva hva hvis jeg husker riktig så hadde du bestelt i fra nettet eller noe sånt. Ja, det bestilte fra forskrund. Post fra Posten. Ja. <laughs> det var, hva hva også det 90 uh, cirka eh uh, 97. 97. Ja, det, der. Det, det fantes jo så vidt internett, det fantes så vidt nettbutikker. Det var ikke sånn det kunne gå online og bare ja, jeg vil ha 10 stykk nettsko. Nei, nei, nei, nei. Eh du hur hur hur fant du de här Vi vi beställde det och hoppade på det bästa. Vi tog vi, vi ska kunna ut hur de fänkan har vi viktigt. Det det ja. var inte så mycket plan alltså. Så men det vi hade planerat då var at vi skulle ha den første... Eh, alltså eh, linkefesten men vad gick det <laughs> kallt det? Jo det vi kalte det? <laughs> För det var ju fest, det var fest. Det var högtid. Eh, slik at eh, att där vi i et, eh, i et aktivitetshus eh, som jag hade fått tillgång till. Ja. Och hade beslutet hele helgen. Og alle tog med eh, tog med, med sina. Det, det var ju I will say si lett for folk som bodde oppi der Gjortetakk, Stien, Elgefar, ja, ja. Oter, Bevar, ja, ja. Grusen. Men uh, altså, for de så var det bare rett over Ja, det var absolut. det. Og vi måtte få foreldrene våre til å kjøre, kjøre pjesene opp. Ja, for, for, for meg så var det litt annet. Vi få transport, rett og slett. Og foreldrene våre forstod jo ikke hvorfor vi måtte ta med PC-en ut, for vi kunne ikke spille hjemme. <laughs> ja. Det var vitsom at vi hadde med ut. Og disse PC-ene var jo blytunge! <laughs> ja, <det> var. <laughs> Men jeg husker første gangen så manglet vi en viktig detalj. Altså, vi hadde jo planlagt det her evigheter, ja. og de her kortene var ikke kommet da, dagen før vi skulle ha fest. Men akkurat på den dagen vi skulle samles, da, så dukket de opp da, alle kortene. Oi, sånn! Så da var vi heldige, for da hadde vi vi, uh, eller familien Bui, som var privilegierte, eller som kunne, var med, med, litt mer teknisk skyndige enn resten av oss som stod for installeringen av det. Ja, det kanskje vært meg, altså. Så. Jo, tror <løpner> det var med deg. Jeg tror det var mulig, at var hei. Men så da, da var det, alle tok PC-ene i aktivitetshuset, og så var det installering. Da var det installering. Ja. Så da var det å åpne de her gullgrune, de her dyre gullgrune. Nå no, no, for noen så var det jobb pc -er. Det var jobb-PC-er. Ja, sånn uh, Start Oil, Olivetti, ja. uh, Kette derene, Starta åt ett märke, det er sån compact. Compacta. Ja. Compacten ja. Ja. ja, ja, ja. <laughs> Rätt. Ja, det var Compact PC i flera var hade Compact PC:er. Ja, stämmer. Så eh vi eh, ska vi oss eh lite urutna. Det ska öppna PC:erna och montera dessa <laughs> korten och hoppas att det funkar. Ganska otroligt att vi öppnar det var ju såna PC:er som är lejde, köpt. Det, det var sånne system. Du kunne kjøpe PC-en på avbetaling. Ja. Men altså, det var jo statlig sin eiendom, men med oss ungdommer åpnet de og ja. liksom reide innsiden av de. Ikke bra. <laughs> det var jo egentlig litt sånn sketchy. Riktig bra. Riktig ja, uh, bra. Ja, ja. Vi gjorde det. Vi var rebeller. Ja. ja. Og jeg hadde på den tiden så hadde jeg en jeg hadde jo en Olivetti 133 MHz ja. med 16 Edo-ram. Ed ed oh, uh, Edo! Wow. Ja. ja. Og eh, ofte da, i og med var såpass gode da, så var det ofte som måtte være sånn admin da, eller sånn, eh, den som, eh, som kjørte eh, spillere da, på en måte. Ja, ja, ja, for det var det en som hadde... Liksom, hostet? Ja, hostet, ja ja, ja. ja, det var en verdt. Eh, for, for en del spill som var det, den raskeste PC-en ta sig av, liksom, kommunikasjonen. Ja, ja. Uh, Men du var tidlig, du hadde jo en Sinet Ja, altså uh, Familie-PC-en var jo En Sinet PPI 300 wow. Jeg husker fortsatt Hvorfor må man ha på den wow. uh, Og det var veldig rart, for Sinet var jo ikke Et vanlig PC-merke vi, vi gikk jo Til Sinet-kontoret selv Som ikke var en butikk, det var jo et kontor Så gikk vi inn der og så uh, Fikk vi bestilt den liksom En, en all-right PC det var mye penger, jeg tror det var nærmest 20 000, noe sånt. Wow Altså, ja. de pengene Det kostet flesk Med PC på den tiden Tidlig det Ja, tidlig ekstort, Ja, ja, ja. Uh, Og Med alle disse pc var, så var det Det var jo Det var liksom det var egentlig lite megahertz, men det gjorde så mye forskjell, enten om det hadde 90 eller 130, så var det sånn, wow! Og hvis du installerte ekstra RAM, så var det sånn, wow! turbo på en maskin du har, en monstermaskin! Og det var ikke snakk om å ha, hvis du det en gigabyte med harddisk, så var det sånn, hva skal du ha med all den plassen? Wow. Så det var snakk om helt andre tider der, folkens. Det var kult. Og, men, men, men hva var det en sånn tu, tu, Turbo-knapp også på? Hva var det, det Turbo-knapp? Hvorfor skjønte man ikke alltid Turbo? <laughs> uh, vet du hva? Jeg såg på dette Jeg søkte opp dette på YouTube Her for en dag For jeg, jeg lurte jo veldig på Hva Turbo var for noe ja. uh, Men Visst nok Turbo-knappen ble brukt For å bremse ned PC-en Bremse ned? Bremse ned faktisk Det var fordi når PC-ene begynte å gå raskere og raskere, og du prøvde å kjøre gamle spel. så gikk spelet for og fort. For ja. PC-en bare prosesserte grafikken og lydene og hele, liksom, hele sullamitten. Det, ja. det gikk på for fort. Okay. Uh, så hvis du trykte på turboknappen, så gjorde han PC-en treigere, sånn at du kunne spille gamle spel på normal hastighet. Ah, okay. uh, så den turboknappen var egentlig veldig misvisende, men de, altså det var bare noe de cellene fant på Sånn at du, det føltes veldig kult Å trykke den da så, ja. så det er liksom, historien bak turbo-knappen Vi hadde ikke turbo på, uh, på Sidenetten, men med overklokken <laughs> Ja <det. laughs> Og da var det også liksom, Hvis du overklokken med, Du fikk 20 MHz mer Så var det også sånn, ja, ja, jeg merker forskjellen ja ja, ja, ja, det går sant, så mye <laughs> Innenfor BIOS-en F2 Ja, ja Merke forskjell på lemmings liksom, det, liksom <laughs> ja. Det. ja, men det var jo uh, Linkefest Vi ja. var Linking, ja Vi var på ja. Linkefest uh, Så da fikk vi Endelig uh, koblet oss sammen Koblet oss sammen Altid ja. uh, problemer ja. Det var, var fellesnevneren Så vi brukte hele kvelden på Altså vi fikk noen til å funke Og folk var kjepphøye Og wow, no funker hos meg Og bla bla bla Er det en som sier uh, Nei, jeg ja, er ikke En, en <laughs> Det funker ikke. <laughs> og og nå, nå må man bare opplyse våre unge lyttere som ikke aner kan vi snakker om. Hvis du eh, kobler opp PC-ene i et LAN yeah. med kabel, ikke uh, trådløst, men med tråd eller kabel, yeah. så har du en start-PC, og det har du en stopper. Det stopper. Uh, og så går kabelen fra PC til PC til PC til PC, yeah. PC, og så slutter det i siste PC, som også har en stopper. Terminator. Terminator, yeah. Eh, og sånn var med alle kobler Og hvis det var en av PC-ene som, som på en måte ikke kommuniserte ja. Då ødela det jo for alle andre Ødela det jo for alle andre og det var T-plugger Som var disse her eh, ja. eh, Som vant deg sammen ja. Og av en eller annen grunn Så skyldte alle på Olivetti Det var liksom den som <laughs> Den har fått eh, mye uforsjent sjeft altså. <laughs> Ja, jeg, jeg husker Jeg husker faktisk hvordan det ut Siden den hadde sånn en eh, Eh, kan säga si, en smart løsning Den kunde både ligga och stå. Nej, kan han. Väldigt praktiskt på Linkebäst, vi sambanka. Så så. Eh, jag tror det var litt godt at att jag hade likgudvill med att skaffa de det i nätverkskortet eller så tror jag det vart på gatan men det är håller vetten men alltså runt runt 1997. Eh, runt 98. Kako kunde vi spela? det gick ju mycket i Quake. Quake, Quake. 1. Det var, var en gjenganger. Uh, GTA spilte vi mye. Ja. Uh, og uh, etter hvert da, så, så kom jo også Starcraft og, og dette. Men da er vi litt lengre ut i tiden, på en måte. Men på det første, så tror jeg det var GTA og Quake som kanske var det de største. Ja, det, jeg har mange minner fra... Hva okay, heter det egne Fragtown. Fragtown. Town Frag Town er det, ja, ja. Okay, Jeg med Erik ja. Åh, Han var en jævlig hør, altså Han er den største camperen av de alle <laughs> CS, når du spustnevner det ja. Counter-Strike ja. Og veldig populær ja. um, Det var jo eneren, da. Det var jo den første Ja jeg tror med Quake, eller i hvert fall jeg spilte mer Quake enn det jeg spilte CS men, men etter hvert så ble det jo CS i stedet for Jeg husker vi pleide, PC-ene våre var ikke god nok til å spille CS på land Så på PC-loftet i stedet for å spille til CS Åja, oh ja, sånn uh, internetkaféer ja. som nok ikke eksisterer lenger <laughs> i Nei, okay. Norge Og da husker jeg at vi, vi kom opp og uh, det heter Het, het, het Half Life eller et eller annet sånt? Uh, ja, ja, du kan säga si det og første gangen da vi kom opp der da, så sa vi Nei, vi skal opp og spille Quake, sier vi også, Og så husker jeg han, det er Carlsen der Og Quake eh, Og så, så, så, Thunder, så sier han Så var det en så sier han skal ikke spille Half-Life da Og så, så, så, så husker Så sa han, nei, Half-Life, er det for noe? Har du ikke hørt om Half-Life? Hvem <høy> <høy> pokker er det, dere? <høy> det var liksom Det ja. var veldig prøvende At vi ikke hadde hørt om Half-Life Ja, det var, det var nok før Med... Før liksom det var Det var noen Ikke, ikke noen som var Å gi vårt Synspel Nei, tror vi var med på Starcraft ja, Og det var Kanskje en periode Og vi spilte Møye Starcraft møye Starcraft Jeg var jo helst Terran da Jeg synes det var Det var Ja, det var litt enkelt Greit Jeg likte ikke Zerg Jeg synes var litt uh, Litt close jeg. <laughs> de, Ja, jeg uh, Litt hyggelige Alle hadde Sin favorit Jeg lurte på om Jeg spilte mye Terran En gang Ja Eh uh, en ting jag husker Fra från var när de med alla sa alla dessa enhetsnamn var helt fel. Ja, det är så. Eh, muske hade Marine drug. Mariner i ordning. Ja, ja, så kan inte hade med. Ach, jag husker ju. Battlecruiser. Ja, men med sa det helt fel ja, ja, ja, var bara jag tror att man sa det rätt. Ja, ja, ja. Men, ja, ja vi spilte ikke noen hadde det kjekt uansett. Vi hadde det kjekt. Ja. Jeg var nok ikke den beste i staket. Nei, det var ikke Men vi spilte... Altså, nå, nå var dette, kan du si, ti, cirka ti pubertale ungdommer som fikk overnetta UD for seg selv. En helg. Og da måtte vi bare skvise inn så mye spilling som vi kunne. Så, ja. vi satt till Elna. Ja. Det var så at vi satt till satt ju nästan sovna. Ja. Och eh. så var det grandiosa i den bålen. Ja, men vi fick med vi fick med Norvin av vårlår, eh brus. Brus. Så det hållt eh. eh jogga. Vi hade joggetur. Men på natten når det blev lite sån ja. så var det <laughs> ja. ut och jogga runt Jotunheimen. Ja, samma. Men det det kanske jag då, för det jeg, jeg, da, var så jävla ladd. Ja. <laughs> Så jeg husker jeg vi endte ned på Etter joggeturen så gikk vi ned på Statoil Og kjøpte, kjøpte viner da med, med, med rekesalat Så jeg vet ikke helt om For det er helsestasjonelt så var det like skadelig Åh, ja. <laughs> men jeg, jeg husker bare liksom Når klokken nærmte seg to, tre Så var jeg liksom bare sånn Kall og jævlig egentlig du, altså, du, du er så trøtt og sleden Og du så vidt liksom du orker Men du må spille Fordi nådde det söndag. Startade söndag. Det är det, det. Ja. ja nei, det det var lik kul för at det att eh det var väldigt sånt som på StarCraft för exempel så huskar jag att vi det var lite forskjellige i matcherna. Ja, altså en periode så var det sånt att vi hade väldigt lange StarCraft matches at att det kunde vare liksom i, i eh flere timer mm. och du du byggde deg väldigt opp og fikk fikk veldig eh, mange store store enheter og og og det, tok lang tid, men så husker jeg at det, ting skiftet litt også, att det hentet at folk begynte med at jeg hadde rushing-strategier og sånne type ting, altså du hade akkurat hatt å starta og så kom det någon sørgling som begynte å give løs på, det, på, på, på barracksen din, for eksempel det ja. var ganske plagsomt det det var noen som var veldig flinke ved sånn tidlig Uh, angreb, ja. uh, jeg vil si kanskje Øgga var ja. god på det ja. uh, jeg husker Sindre han var litt mer enn uh, den defensive spilleren, ja. han bygde opp masse punker, og... så Sigitank, det var det vi sa Sigitank, ja, 11 det eller? Ja, nei, det, det var litt alle hadde litt forskjellige strategier uh, og det hendte også at folk allierte seg uden at de andra fick vida om det. Hopeless. <laughs> Och det är liksom det var alltså en frekt män det jag de alltid lov vi krigar fred si. Men det hände att du hörte liksom fasta folk som kommunicerade. Ja. Men så, hørte, så kommer ju ingen besked upp på folk sine kjermer, og da visste du at noen har sendt en melding ja, til en ja, annen, ja, ja. som <laughs> ikke andre skal se, og da vet du at noen har leert seg her, og så, ja. Ja, det var, ja. det var skittenspill, altså. Det, skittenspill. det var skittenspill. Ja, ja. ja. ja Ei, da, uh, den som ble sist det er best. Ja, nei, det var løye. Men det var også sinnssykt, uh, du, du blir jo sleden. Ja, det gjorde det. Hektisk ja. og intenst. Uh, så husker jeg jo at en av mine hovedoppgaver, det var jo spesielt når vi pratet om StarCraft da, så var jo det eh, når vi startet å alltid sette eh, på ekstra high latency. Så hva betyr det Nei, egentlig? Nei, ja, han vil ikke være det, men vi gjorde det. Det så jo litt ut da. Det var noe alle gjorde liksom. Vi alle gjorde det, alle gjorde det, så det var, det, det slo aldri feilt. Du ja. skal ha det som default, så du de shopper det arbeidet her Kanskje hvis noen av luttere Da må du faktisk vet hva ja. Extra high latency betyr for noe Og hva er liksom i en, en gamer setting så kan dere hjelpe oss Å skrive i kommentarfeltet mm. Det hadde vært nyttig Men for oss så, så gjorde det en forskjell Litt sånn psykologisk hvertfall ja, ja, ja. Når ting begynte gå litt tregt så Øy, sett på extra high latency Det <laughs> er ja, veldig kjekt, veldig kjekt. Ja hva, hva, var din, hva, var din hva var din beste strategi da, Oif? Altså din beste uh, Starcraft-strategi? Uh, ja, nei, det... Um, jeg tror ikke jeg hadde en uh, bestemt strategi. Jeg vet ikke, det, hvis jeg Zerg, så var det jo veldig enkelt å bare lage masse, masse hydralisker. Ja. Fordi de slår både bakkeenheter og luftenheter. Så hvis du bare hoper opp med nye og bare på å pøse på i retning motstanderen, så, så kan, det kan ende bra, men det kan også ende dårligt eh, hvis du møter en motstander som er forberedt på akkurat det da. Ja. Og hvis du har litt sånn ekstra lengde på spyttingen av dem, så, så, så hadde du jo rekkevidde også. Ja, det, det, det hjelpte det også. Ja. Eh, jeg var nok ikke den beste til å oppgradere alt. Eh, men jeg husker i hvert fall at eh, på en måte i når det først kom ut i et sent som har vært en time, så tar jo folk å bare liksom, masse produsere enten battlecruisere, eh, eller å eh, kategorierene Protoss sine eh, carriers. Carriers, ja, det er viktig. Begge er som tar både ja. Ja. bakke og luft. Uh, og hvis du har en armade av de, så slår det det meste. Ja. Og då har ikke et serg så mye komme med lenger. Nei. Nei. Så når, når, på en måte til syvende og sist, så, så endte det ofte med battlecruiser mot ja. Uh, Karol Og jeg husker bare den lyden Og alle de der uh, karolsene Og alle de små skiper som kom ut ja, ja, Det var de, liksom uh, Midt på natta Og du hørte liksom det, Spillet tok liksom å legge litt Fordi det, det var så mye på en <laughs> Ja, det var for mye For <laughs> det verket å håndtere Alle disse små skiper gikk rundt Og de pleier ut og bare Då av og til, tror jeg så Da bare trykte du attack og så pekte på området områd motstand Og så ja. bare reiste du deg Ikke sant Og så bare ja, ja, ja, Jeg kan ikke gjøre mer For det skjer det som skjer Det er liksom all in ja, i, litt, I poker Du bare reiste deg Og bare ja ja <sønt> det, er, det er det Men jeg husker også Noen var Altså, altså Noen brukte litt sånn var det som brukte Plutselig du New curl launch detected <sønt> <laughs> Ja Altså hvem er som bruker Atombomber i Starcraft Henning faktisk Hvis det er en person Som jeg forbinder med Atomvåben Så er det Henning jeg vet ikke hvordan jeg lager atomvåpen i StarCraft en gang. Nei, ja, nei, ja, ja. du måtte ta command center, og så måtte du oppgradere en, liksom, en sånn tilleggsbygning. Ja. Eh, og så måtte du ha eh, en ghost, som måtte laserpege akkurat det du skal... Eh, ja, det der bombe skulle landa. Og du fikk det til, så var det jo eh, sinnssykt bra, men jeg følte det var så mye som skulle klaffe for du den bomb skulle lande riktig. Ja. Og hvis du fikk skutt denne ghosten, var det sånn at da ble det ikke tukket av ja, atombomber? Ja, da landet bomben aldri. Nei, ja. sikkert det... at du måtte ha noe som kunne se ghosten. Ja, ja. men en gang du hørte Luke Longotectus, så begynte jo alle febrilsk og <laughs> legte etter den lille røde doppen. <laughs> eh, og da var det liksom sånn satellittbilder, eh, og så var det observers, de fløy rundt som en helsikke, og for sørgene så var det vel disse sværboblene, disse överladdade så flyger runt. Ja, stämmer. Eh, vad du och får du den ghosten för du var forsenkt. det kunne, Det kan det kan ja. Det kan ödelägga allt. Du trodde att det hade allt under kontroll men så plötsligt så är det någon som beläger och skjuter en atombomb. <laughs> och jag tror det är sinnsykt till förställne. den bomben just landar mitt i eh, motståndarens base Og du ser alt bare bara ja, då har du skickigt skuttet gullfullen då. Nej, Sexville, StarCraft sa så. Nej, det är många goda med ändå, det är Och så spelade vi ju expansionen också, inte kvar. Ja. Brood War, Brood War ja. Da, men det då kände jag mig nästan slutten av uh, kan du säga si, linkepart i ja. tiden var. Ungdomen tog oss återvärt igen. Ja. Det altså, vi var vi var ute på Eh, på laning och vi kalte det jo laning For laning, altså ordet eksisterte knapt Vi kalte det linkeparty Linking eh, kalte vi det og, og, og, Men etter hvert Som på en måte eh, Etter hvert som på en måte eh, Skoler og sånt Begynte på store lan Og sånt der også Så, eh, ble, så, så tror jeg vi ble litt Tatt av på en måte de, eh, Ungdommen da, eller det som var Enda yngre da, da var det ikke bare vår ting lenger. Nei. Det var noe alle gjorde. Nei, etter hvert så, vi begynte på forskjellige skoler. Ja. Uh, men det var liksom kjekt å alltid komme tilbake til Linke-festen. Ja, det var det. Det var liksom en sånn ting vi hadde hver ferie nesten. Ja. Men etter hvert så har det jo, det jo unødvendig å samles fysisk. Ja. Men da bare begynte vi å spille over nettet. O eh og, et, og men men altså, det er jo det er jo noe med å samles. Altså, det, det det store her er jo det sosiale. Altså, det å eh det å sitte hjemme på en måte å spille mot vilt femmer og sånt. Eh, det, det er ikke like kult. Det er mye kulere å og drepe, skyte og drepe en kompis enn det det er å skyte fremme deg. <gåser> og da kan du se deg i øynene og gåtte deg skikkelig. Liksom. Gåtte deg skikkelig, og du kan sende ut noen ord som ikke ligner grisen. <gåser> hvem, eh, hvem synes du var verst? Eller den, den verste vinneren? Eller? Eh, eh, altså, eh, altså for å si sånn, så var det noen som var... Eh, med tilfredsstillende å ta og drepe enn andre. Jeg synes du skal nevne navnet. Jeg, jeg, jeg, altså, jeg tror at, uh, jeg, jeg tror at uh, altså det å ta revansj på de som har tatt det gang etter gang etter gang, det er good. Så snakker vi om uh, Areld her? Eller? Camping er like dårlig camp, jeg får si det sånt. Ja, nei, jeg, med camp. Altså, ja, jeg skal kalle det camping utrykk, men... Hva heter det på norsk camping? Nei, telting kanskje telting. <laughs> Selv om og camping er jo Blitt et norsk ord Men å telte, det, altså, i grunn så betyr det jo at du bare sitter på et sted Taktisk sett Så er det jo lovt ja. eh, Hvorfor mig ser ner på det eh, jeg Er jeg ikke sikker eh, Hvis du først fant et bra sted Så er det jo lurt å bare sitte der Og la finen komme til deg men jeg tror vi såg for oss at, at folk skulle være aktive Og hvis det er et spel der det handler om hver siste mann eh, Altså hvis alle andre bare dreper hverandre Og så gjemmer du deg Så skjønner jeg jo at det, det kan være litt feikt Ja, og det er greit første gangen grejt helt fint Andre gangen så grejt Men altså når du står der hver vide i gang så blir man litt leia, leia der, altså Ja, ja du, du, hvis du blir drept av samme person Samme sted, gang i gang Men da er det jo din feil at du ikke lærer av din feil Nei, ja, ja Men, men ja, ja. Ja, ja, nei, det, vi så nok alle ned på telting, telting. Selv ja. om det var nok effektivt uh, på den tiden Ja, ja jeg husker fresen at jeg, jeg, lånte vekk, jeg, jeg lånte vekk StarCraft. Det er en god kompiss. Det eh, spillet. Eh, fordi at ja, han hadde mistet sin Har du så nevnt navn? Nei. Men men så husker det at jeg måtte mate litt av for å få det tilbake. Og så når jeg fikk det tilbake da så fænka ikke den der uh, fænka ikke uh, jeg skulle spille det selv æmra. Ja. Så gikk ikke den der koden lenger da har kopiert koden og tatt koden, eh uh, koden, så jeg måtte jeg måtte jeg måtte legge litt opp spilling her et Det var syns vi frekt disse seg. Det, var... det var dårlig. Jo. Hvem var nå det? Jeg ja, säger si det då. Nej. Nej, vi imorgon. Det, det er det, det som är grejen. Vi imorgon. Ja. ja, Så morgon at det er värt att stjäla fra en kompis på från, alltså så av denne personen så lyst til å spille, han tar låne spelet til en kompis, stjeler koden og spiller selv. For du måtte ha en kode for å spille online. Nå, nå husker, jeg hvordan, det, ja. husker jeg hvordan det funket. Ja, der var det. For altså, Blizzard var jo selvfølgelig opptatt av at alle skulle betale for å spille. Du kunne, hvis du kjøpte en piratkopi, leste den ned fra internetsiden, så kunne du spille offline, og du kunde spille på LAN, men du kunne ikke koble deg på Battle.net Stemmer Men nå ble Jofa sin Battle.net-kode Brukt, og jeg tror jeg vet hvem jeg snakker om da jeg Håper at han håper det Du skylder meg en kode Sånn at han kunne spille Battle.net selv Og der ble Jofa nekta adgang Ja, og jeg husker En person som var veldig glad I å spille battlenet han pratet fransk, gjorde han ikke det? <laughs> Johan, jo vel. <laughs> hvis du hører på dette, så ja, kan du spørre... Du skylder en kode. Her. Ja, han skylder deg en kode. <laughs> ja, er det mer du vil tilføye av... Etter tilbakeblikket Nei, eh, jeg, jeg synes jo også at eh, At eh, Tida med Nintendo også Som du nevnte litt tidligere også, Var väldigt bra Altså dette med eh, altså Super Mario spillene Både, altså 8-biten var jo den første vi hadde Så hadde vi Super Nintendo etter det Og så hade vi den 64'en da Til slutt på en måte Så, ja. så og, og Mario spillet og Det er jo det alt startet med huske altså og det var eh det så etter på en måte altså fant fant jeg koden han kunne bruke og det er hemmelige rom han kan gjøre og jeg husker vi det og leste i, i, i sånne amerikanske blader, ja. tida, og da var det litt, var det litt eksotisk. Ja. Det var ikke noe internett, så, nei, nei, nei, så nei. hvordan vi fikk tak i det vet jeg ikke, men da husker jeg det stod hvordan du kunde finne disse hemmelige rommene, og du kunde gjøre det ene og det andre for, å, for, å, for at spesielle ting skulle skje og sånt. Det var veldig eksotisk. Ja, det var du måtte virkelig jobbe for å eh, få tag i kjulte koder og ja. kjulte brett og... For det var ikke bare, bare å google som ungene gjør. Og det gikk alltid noen rykter på en om at hvis du gjorde det og det, så skjedde det og det. Men så var det ingen som hadde sett det noen gang. Så det var mye litt sånn... Ord oh, på gado. Ja, det ja. Ja. Så, Folk har prøvd mange rare kombos, kombos opp igjennom for å prøve å få rare ting til å skje. Ja, det var jo mye av kan du si, disse ryktene er jo fra spilindustrien selv som også vil liksom skape liksom, mysteriet ja. rundt sine spiller. Og jeg tror ikke du ser så mye sånn, lenger sånn hemmelige koder som du må teste inn. Um, det skjer ikke så mye. Enten så har du det, eller så må du kjøpe en og låse det opp. Det er, ikke, det, det er ingenting som er skjult lenger i den forstanden at hvis du trykker A, B, X, Y, 2 opp og venstre Nei. Så får du ekstra liv Nei Og det er litt synd, det er litt synd Nå du, skal du få sånne gleder som så må du kjøpe de ja. Før så var det liksom på en måte Hvis du var fantasifull nok Eller du prøvde hardt nok Så kunde du få et eller annet å skje Hvis du kjøper det spill Så vil du få spillet altså, der, <laughs> ja. Nei, velkommen til Moderne gaming Jo, det Her er det mye penger på spel. Alltså, han det mynt pengar. Ingenting er gratis. Ingenting er gratis. Nej. Så, ja, så det, det det var det det var konge. Det var kongepoke och där var det också eh, var spillna var dyra. Ja, ja, var ja, ju liksom som att du kunde lasta ner ja. du måste ju köp ett spel. Det var ju liksom sånn du fick ett spel en gang i året til bursdagen din, på något sätt. Så du gikk liksom da på kjøpesenteret da, og du skikket da på spilla på en måte, wow, og så var det bare vad det da, og så var det, det heldig som det. så var det jo alltid, så husker jeg at det var sånne tomater da, på en måte som du, på, på, på elskjøp og sånne type ja. du kunne prøve spillet da. Ja. Sog det folk der som sog der i timesvis, vet du, ja. Ja, du snakker om uh, altså Nintendo og, ja. og Playstation, da? Ja, det er riktig. Ja ja, ja, ja, ja. Og, og disse, disse, på en måte, spilermaskinene, testmaskinene, de var ju herpa som bare faen. Ja, ja, ja. <laughs> for den der, for eksempel, en analogstikken på ja, ja. Nintendo og Nintendo 64, den hadde jo blitt, på en måte, i det verste hjørnet, <laughs> <Ja>. liksom. <laughs> Så det, den var det vanskelig å spille med. Ja, um, men eh det, det var kjekt Og käckt då fantes det också dedikerade eh spelshopar, sån små spelshopar där de kunde få tag i importspel, Spider-Man, Arkus Mick. Eh alltså sån som inte finns längre. Nej, okay, ja. men det det hörte nog 90-talet, Vil jag säga. Si. Det, det. Det det gjorde det. Og, og jeg, jeg tror jo det at uh, Nå er jo spill Altså, altså, altså, altså, det, altså det, det var litt annen verden Når det var sånne Disse konsolene var det du hadde på en du kunne spille på mm. Det var ikke mange som hadde PC'er uh, PC'er uh, Da Nintendo 8 kom ut mm. Nei, da var nok PC'en jobb. Ja, men brutalt da på en annen måte da, for når, når du døde, eller når du gønne, så, så var, du, var du heldig, så hadde du noe kontinuer, men uh, ellers så måtte du starte fra scratch. Ja. Var så... jo... <laughs> sånn var spill før i tida. Et spill var det som regel ikke mer enn en dag, eller en kveld. Du spilte alt på en gang. Det var ikke noe om å lagre her. Nei. Altså, du, du startet å spille, og så spilte du Enten det var game over, eller til du så uh, slutten. Tonnen var jo de fleste spiller oppbygd. Men så etter hvert, så kom dette med lagring. Uh, ja, Super Nintendo, uh, blant annet. Ja, og da ble det litt annerledes. Ja, for da, da kunne du spille og lagre, og ta det opp igjen dagen etterpå. Tenk å spille gjennom hele Zelda uten å lage den eneste gang. Ja, det er jo folk som gjør det. <laughs> ja, det tenker jeg, tenker. <laughs> men, men altså, hvis du ser på YouTube nå, så kan du finne folk som uh, spiller gjennom retrospill på en time. Oi. Men da ju, bruker de på en måte så og hopper over en mur som egentlig ikke eksisterer. De kommer seg gjennom og... Altså, det, det er liksom sånne snavere de tar. Men... Uh, de er også sinnssykt flinke til dette, da. Uh, og jeg tror hvis du søker online på Super Mario Brothers, den første, ja. så er en person som klarer på 10 minutter, tror jeg. Yttergris, ja. ja. Ja, nei, jeg, jeg føler å si da, sånn da, Super Mario 1 har jeg ikke tatt å runde to siffre ganger, i hvert fall. <laughs> nei, det, det er jo... Det er klassikerspill det som... Jeg vil si alle som har et forhold til spil, har nok vært borte i det. Ja. Uh, Spilt hørt om det. Ja. Uh, og det er verdt å spille igjen. Ikke nødvendigvis runder, men... Uh det er greit å se hvor BL har sine røtter henne. Ja, og ser man på spillene nå, så det jo, ser det jo ganske primitivt ut. Det ja. ser jo virkelig... Ja, så det jo, ja, men det er kjekt å, kjekt å prøve, da. Det er jo Men eh, vet du om det var meningen? Altså, jeg husker at vi, det var alltid vi blåste i kassettene vi, før vi tok og hevde inn i maskinen. Ja. Skulle man blåse i det, eller var det ikke... Eh, eh, eller eh, hjalp det å blåse? Jeg, jeg tror det hjalp. Uh, på kort sikt. På kort sikt. Eh, för om det var stövel någon så så kommer det att Men vi att blåsa in i kassetten så på mode blåser du fuktighet eh uh, varm luft in i uh, kan du säga si, ett som på lang sikt ödlar spelare ja. Så uh, ja, om det var så lurt, fixar problemet. Det, Fiksa problemet, det da, <laughs> Men det på sikt så ödlar det nog spelare. Eh men juor ju alla ju också. Jo, alle, vi gjorde, så. det är blå sjö som var jag så så är bra. Nej, alltså ungar nådags kommer just det fattigt att altså, de har ju knappt sett en spelkassett. För de som finns det antingen digitalt eller så er det på en disk mm. som också nästan är på väg ut nu. Ja. Ehm um, men men uh, hvis du ger dig en god gammal 8-bit spelkassett? Så kommer de klø seg på håpet Og tenker hva i alle dager Er dette for noe ja, ja. For den er jo svær og, men, Altså man skulle nesten kjøpt den Altså kjøpt den for å på en måte ha Altså i, om om noen, år. Altså, om noen år Så kommer dette til å være veldig Altså det er jo det i dag også, Men det kommer til å være veldig spesielt, På en måte mm. Og om verdifullt, eller verdifullt Så er det jo hvertfall noe veldig spesielt For det er jo starten på noe tidlig start det, det er jo det uh, problemet er bare <laughs> hvis du skal koble opp en sånn til en moderne TV ja. så vet jeg ikke kakaner du skulle brukt altså for uh... nei nei jeg er ikke sikker på hva og, som går ut og inn og det er mye kamer fungerer ikke nei. det <laughs> nei uh, men det har jo blitt populært med retrospilling uh, ja. og du kan få tag i de uh, få tag i mange retrospel på nye maskiner altså de blir relansert ja og det Men det som er litt rart da, Det er jo på en måte Nå er det jo, ikke, er det jo veldig lite håndfast altså, det, altså, det er jo litt konsoler og sånt igjen Men eh, en del går jo opp elektronisk Spill er elektronisk, eh, elektroniske Det er jo litt dumt eh, Under juletredet å legge inn en Free download for, eh, for et spill Og si god jul, vær så god, her har du en konflutt Det er jo kjekkere å få et, et, et, et spill, altså en spillkassett Som du stapper på en maskin Og som eh, gir en spillopplevelse ja, ja så altså, du, du, du, du har alt rett der, fordi det er noe med dette med å ha noe hånd. Ja, håndfast. Håndfast. Og, og selv om på måte, mer og mer spel blir digital nå, så er det noe spesielt med å, å få en gave som du kan holde i hånd. Ja. Også du kan glede deg til, eller pakke in inn, og... Nei, det er noe annerledes med det. Ja. Uh, det det sjekker å gi, det du sjekker å se på, så jeg tror ikke det kommer til å helt. Det kommer nok aldri til å forsvinne helt, men behovet er nok mindre og mindre. Ja. Og jeg vet hva jeg hadde foretrukket. Ja, ja, ja men det dette er jo et interessant spørsmål. Uh, for hvis du hadde betalt mindre for den digitale versjonen, hadde du betalt den, hadde du gått for den da? Altså, om morgenen, så sier du har en spillmaskin Så trykker du, trykker du på download gå på jobb, når du er tilbake så er spillet der ja. Og muligens den er der Før han har kommet i butikken ja. eh, Også så det en billigere ja. Men jeg synes jo sånn som det er litt kjedelig På en måte å ha en CD-samling En CD-samling som bare finnes i iTunes ja. Det er liksom eh, flott, flott Filene ser flott ut Flott ut, og man har mange filer men, men det er jo mer imponerende Med en skikkelig tredssamling Som bare en på. Men jeg ser poenget ditt Og jeg tror, tror det er Jeg er gammeldags deg Ja, men det, det er lov ja. <laughs> Nej altså Det er litt sånn som med pupper <laughs> Det det är de ju fina och liksom, du ser på en charm så är det så sånn, nej oh, ja, det är fint. Men har det hon då? Ja, det det vi gör är det, det inte. Ja, nei, det är en flott samling i white, vet nei, er... Ja, øh, så øh, kanske det vad ska vi runda av det segmentet där kanske. Nej. Tack för och en god prat. Konge. Okej, okay, då da. da skal vi se på lite tilbud og sånn for de som er nadige. Og vi kan jo starte med at Coolshop.com, det er en nordisk spilbutikk, nettbutikk, som jeg synes har ganske ordreite priser, de selger jo alt fra barneklær til bøger og, og, og til spill da, men uh, akkurat nå har i bortsteg, så da kan du få tag i Far Cry 4 for 200 for exempel. Dragon Age Inquisition på Playstation 4 kan du få for 219 Rainbow Siege er jo også redusert til 400 kroner altså her er det mye å boltre sig i uh, mest nye spill faktisk og, men det meste er nok uh, vil ik si den nye generasjonen Xbox One og Playstation 4 Uh, men hvis du uh, vil uh, spille Mario Tennis <laughs> Open på Nintendo 3DS, så kan du gjøre det for 170 kroner. Um, og så har du også faktisk en, uh, en Xbox One-pakke med Rainbow Six Siege til 3005, og med en terabyte harddisk. Men ja, uansett, uh, la oss se på hva Playstation Plus har og by på for de som abonnerer på det. Det er Grid Auto Sport på PlayStation 3, kommer bort en navn her de fort. Lemmings Touch, Nom Nom Galaxy, Nova 199, person 4, jeg lurer på om det er drollt og så har du på PlayStation 4, PlayStation 3 og PlayStation Vita har du Hell Divers som er et intenst og løye spill der du plaffer ned romvesener i en stil som minner om Um, starship troopers veldig løye, veldig vanskelig uh, og veldig gøy å spille med kamerater på uh, xbox, gold, live i februar så får du uh, hand of fate uh, jeg vet ikke hva det er for noe <laughs> så har du også um, sacred citadel uh, men jeg tror den som er kjekkest er noen gears of war 2 som er tilgjengelig fra mitt februar til slutten av februar. Uh, og den er tilgjengelig både på Xbox 1 og Xbox 360. Og det er et synssykt løye spill. Uh, Jofa, hadde du noen erfaring med Gears of War 2? Uh, Gears of War, ja. Ja, yeah. Uh, ja, det er jo et av de uh, De spillene som jeg har oss altså, Men som uh, har lugg i plastikken da, Dessverre <laughs> Og ikke fordi at det er et dårlig spill uh, Men uh, rett og slett fordi at uh, uh, uh, Man har ikke hatt tradisjon For å spille multiplayer på det spillet Eller jeg har ikke hatt tradisjon for det Så det er jo bare det at jeg ikke kjenner spillet. Ja Det var jo uh, Når GeoSobor 2 først kom ut Så var det veldig uh, hot og populært blant uh, folk jeg kjente, uh, å spille horde-mode. Altså en slags type samarbeidsmodus, der uh, finnen bare strømmer på. Og da husker jeg jeg spilte med brødrene mine, men jeg med noen av uh, ditt venner, og, og Joakim var også ganske på der, og jeg husker det var uh, en episode der, altså når du spiller horde-mode så du samarbeide veldig bra, for finene i jo på som en tidevann. Altså, de kommer og de kommer. Og hvis du ikke klarer å holde denne defensive linjen, så bryr det hele forsvaret sammen. Og Joachim, han, han var liksom fast bestemt på å liksom være offensiv da. Han skulle ut og møte finene på slagmarken. Så han gikk ut og men det var hej Han likte ikke det da nei, okay. Så han sa Joke, kom litt til helvete tilbake Men ja. Joke var sånn Nei, nei, jeg skal ut og slåss cool. Så det var litt sånn kjefting fra ham tilbake ja, ja. For meg så var det løye Men jeg tror for de som var litt, litt sånn Øy, ikke må tørre meg Nei, ja ja, ja, ja Nei, ja, men det er sånn Skal, skal være litt stemning Det er det som skaper Skaper bra spilleopplevelser Ja, så om folk kommer til å begynne å spille 2 igjen, det er ikke gjengen min. Men hvis du har en Xbox One eller en Xbox 360, så gjerne spil igen Det er sinnssykt kjekt i hard mode. Også. Historien er jo også kjekke, som du kan spille med en venn, to player. Så det er nok uh, denne måneds anbefaling, hvis dere skal leste ned spil, så er det Gears of War 2, og så er det Helldivers. Uh, og, uh, nei. Ellers så nærmer seg jo... Uh Valentinsdag så kanske det är ett gott tidpunkt att ge din kärare et nytt spel. Ja, det måste packa det in där Ja, husk packa vi in, inte köpte digital. Eh, packa det in med lite rosapapper. Eh, gärna lägg en ros eller något sånt på toppen. Det har han Det är väl det är väl den värld damen önskar sig så fort det årets uh, årets valentinesgave er Gears of War <laughs> Da får du det til en billig pris Ja, og så får du kanskje uh, en belønning for det Og det er jo kjekt Det er kjekt <laughs> Ja Kemi pasike er du Ja, ja, da er vi kommet til det siste segmentet i uh, dagens episode, som er jo kalt... Hvem i faen sikken er du? <laughs> så uh, då skal vår uh, gjest uh, tänke på en spillkarakter, og så skal jeg prøve å gjette hvem er det han tenker på da? Ja, det kan være hvem som helst å uh, spille karakter Ja, ja, ja. Så uh, da er du klar. Ja, är jag klar. Eh, uh, jag ja. <laughs> i borde nästan skriva ner, men det gör jag ju aldrig så då får jag bara hålla i huvudet. Ja. Uh, er denne personen på en Nintendo maskin? Eh, uh, inte oprinnlig. Okej, okay, så då tolkar jag at uh, i senare tid så kommer man kanske på kanske på maskin. Eh, uh, det på en Sega maskin? Eh, uh, nej är det inte upptinne i värfan. Okej. Okay. Ja. Ehm. Um, jag förbinder välfan inte det her med en Sega heln Du förbinder dette med Et PC-spel. Riktigt. Okay, har du också har du sett på laffen eller hur? <laughs> ja, jag sett in av det. Okej, okay, ett PC-spel. Eh, uh, vad det han Joffe tänker på? Ehm. Um, det för att strategispel? Det kommer litt an på hvordan du definerer strategi. <laughs> ok, da vet jeg hva det er ikke, ikke mange. Jeg tror ikke du trenger å være så... Jeg, jeg tror ikke det er så veldig intellektuell strategi, nei. Nei. Um, uh, det... Um, skytespill? Ja. Det er skytespill? Ja. Um, ok, hva skytespill er det du har vært borti? Uh, det er ikke så mange, vil jeg tro... Ehm. Um, är det romvesen i spelet? Uh, monster. Är ja, det monster i spelet? Ja, det är monster, monster, ja. ja det är monster i spelet. Det är monster. Okay. du knuke? Ja. Oj. Jag tror det också, hörru. Ja, nej, uh, jag vet ju vad du har spelat, men du knuke, men det vill du sagt det var ett strategispel eller? <laughs> nei. Nei, men det er veldig veldig langt ifra. Spesielt så sei. han er uh, kjent og skær karakter. Han var jo litt sån starten på det, de shoot 'em up spillene, var det ikke? Det? Eh, jo, jo, uh, det, det var vel uh, det startet med Doom. Doom jeg ja, Og så uh, først, ja. vil jeg si at eh uh, Duke Nukem tog en et tak videre. Ja. Uh, for uh, før det så var jeg vil say si, spel skyding var liksom så dystert och allvarligt och blodigt ja. det skulle liksom bara vara men du knyck om det var glad våld. Ja, det var ja. ja. Det var strippare ja, ja. ja, ja, ja. du kunde krympa eh, mot, eh og och på dem åtminstone. Så det, sånn. altså, det blodsbrutta så det var liksom en litt annen type skydespill. What are we waiting for? Christmas? <laughs> ja, og skuespillene er jo ikoniske av den stemmen. Ja. Uh, så det er en veldig, uh, veldig morsom karaktering. Det er humor i det spelet. Ja, det er mye humor i det. Spillen, ja, det humor, ja. uh, som ikke på måte, var så vanlig med skydespill på den tiden. Har ja. du din der? Uh, vet du hva? Jeg tror aldrig jeg har runnet uh, originalspillene. Nei. Bare spilt de første sprette og mange, mange, mange ganger, mange, og vært ja. innom denne strippepulen og et par ganger. Ja. <laughs> det er rart at du stort sett ender deg, selv om du har spilt etter spil 100 000 ganger. Ja, det er rart det. Uh, det er veldig rart. Nei, altså, uh, hva annet spil fantes på den tiden der du kunne gå inn i strippepulen og gi disse strippene penger, og så begynte de å vifte med... Puppene sine da Nei, det var for en 14-åring på den tiden Så var det uh -huh. <laughs> ja. ja, men kjekt var det Ja, ja, kjekt var det Og spillet var jo også bra Altså, mekanikken og brettoppbygging Og karakterene Historien var ju løyen Men det var jo science-fiction, humor og, altså. men, men hvorfor tror du at For exempel Quake ble et mer populært spill enn Duke Nukem? Hvorfor forstand Duke Nukem å fortsette Quake? Ja, jeg tror uh, jeg tror de hang bare ikke med i tidene. Uh, altså selve spelskaperen, uh, jeg tror det er 3D Realms uh, de hette, de klarte ikke å omskabe uh, Duke Nukem i en ny verden uh, altså Doom og Quake de utviklet seg gang på gang og lagte nye spill og ny grafikkmotor og nå snart så kommer det jo en ny Doom ut ja, ja. som ser veldig bra ut blodikt og, og voldikt som faren men uh, det har de liksom alltid stått på mens med Duke Nukem så hadde de liksom hitten der og så, og så sluttet det og så gikk det alt for lang tid før neste Duk kom ut. Ja. Og det spillet var jo bæsj. Ja, dessverre. Det ja. dessverre. Ja. Ja. Ja. <laughs> Men uh, Duk Nukum lever på en måte fortsatt i sin sinne og hjerter. Uh, for du husker jo han tydeligvis. Ja, jeg husker godt uh, Duk Nukum. Men hva, hva er det som gjør at du husker han så godt? eh för det var det var det första slutenvapsspelet som som som som blev. Ja. Og det var och det var ju så det var ju egentligen ganska det alltså det är ju som du nämnde det är ganska blodigt spel egentligen. Mm. Eh, brutalt. Mhm. Eh men men det är en av helten för en gången då på något Det var i alla fall. Han er jo mann, mann, han är en schiklig man mannen där. Stereotyp, Stereotype Ja uh, Han sier han er her for å Sparke rumpe Og til gutte gummi och han har gått tom för tyggegummy. Ja. <laughs> Så nej, eh skicklig bra karaktär väl liksom. Någon någon är andre <laughs> Ja. Det är rätt Ja. men det var egentligen slutten på denna kringkastingen. Vad syns du själv, Jofa? Eh nej, väldigt säkert bli inbjudet. Eh ja, så synes jeg at de som... Ja, ja, det skal ha dere som mål... Nei, vi står på deg. Ok, da sier jeg bare ha det bra så lenge, så snakkes vi med oss litt. Adios. Adios. Denne episodens sang er tatt ifra StarCraft 1, og det er Terransangen nummer 3. Og hvis ikke denne sangen får musefingen til å krible, så vet jeg ikke hva, altså. Så, så. god sakker!